tak zdá se, že uvědoměná procházka pomalu, pomalu plní svůj účel. Hm? A my jsme si vědomí toho, jestliže nemyslíme, tak vlastně nerozlišujeme, jestli se to, co je venku, je venku, nebo uvnitř. Hm? byli jste si to? Tato zkušenost je velice důležitá. To je, tomu se říká, v zenový tradici, nejenom v zenový tradici, tomu se říká takzvaný naladění se na takovost. Hm? Naladění se na zkušenost takovosti. To ještě není zkušenost takovosti. Jestliže máme opravdovou zkušenost takovosti, pak máme realizaci a ta realizace už nás nikdy neopustí. Tato zkušenost nás může opustit, ale je to jisté naladění, bez kterého jako meditace probíhá jinak. To je důležité pochopit. A to naladění na takovost, naladění na jak jsme se zmínili, v cestě Bodhisattva existuje jen jedna realita a to je realita takovosti všech jevů. Takovost všech jevů jsme vysvětlili jako opravdový stav všech jevů, což se nazývá tež prázdnota, což se nazývá tež souvislé vznikání. A nejprve se musíme na tuto realitu Naladit. To znamená, máme jisté osvícení, že ta realita tam je, jenomže my ji nevidíme. A pak e, pomalu, pomalu, jestliže tato realita, jestliže ji cvičíme, tak tato realita pomalu, pomalu e, začíná mít e, ten vliv, že naše vědomí se transformuje hm? v moudrost. A moudrost, která je nejdůležitější v poznání Bodhisattva, je takzvaná nerozlišující moudrost. Ale nerozlišující moudrost je třeba pochopit, není v protikladu s rozlišující moudrostí. Hm? Jestliže v protikladu s rozlišující moudrosti, tak taková e, nerozlišující moudrost není naladění. Jedině jestliže není v protikladu s rozlišující moudrosti, taková moudrost je opravdu naladění. Moudrost e, nerozlišující moudrost není v protikladu s ničím. Jestliže v protikladu s něčím, pak to není nerozlišující moudrost. A je, pokud nemáme takovou zkušenost nerozlišující moudrosti, která není v protikladu s ničím, tak nemáme naladění. A teď, abych to ilustroval. Hm? V čínské tradici je příběh známého učence hm? ze Sungské dynastie, který se nazýval Fájen, eh? Oko dharmy. A tento, eh, toto Oko dharmy, eh, Ačária Oko darmy byl známý, svou dobou známý učitel Abhidharmy. Eh? Což je, Abhidharma učí správné rozlišování. Hm? Jak eh, správné rozlišování ať. I když naše meditace je nerozlišující moudrost, ať se učíme Zen, nebo se učíme zokče, nebo se učíme Mahamudu, nebo se učíme Faldre, ovoce cesty, jako v Sakyatradici, jsou různé styly meditace na nerozlišující moudrost. Ti, který se učí nerozlišující moudrost většinou, ať v tradici Ningma, nebo Sakya, nebo v jakékoliv tradici, v zenové tradici, tež většinou se začínají učit analytickou moudrost. Abidharma, abidharma Koša, abidharma Samučaja. Já sám jsem strávil dost času učením se abidarmu. Jestliže známe abidarmu, pak e, můžeme vysvětlit tu e, darmu. E, k, na jejíž pochopení je závislé na rozlišení e, úplně jasně. Hm? Jestliže nemáme jistý trénink v abidarmě, tak vysvětlit třeba souvislé vznikání, e, jaká nevědomost e, způsobuje Formace vůle, jaké formace vůle způsobují samsárické vědomí a jaké samsárické vědomí způsobuje jakou zkušenost tělesnosti a vědomí, nemůžeme vysvětlit. Proto analytická moudrost, jestliže chceme hlouběji vstoupit do Poznání buddhismu má důležitou funkci. Ale ta nejvyšší moudrost je nerozlišující moudrost. Hm? A nerozlišující moudrost je nesmí být v protikladu s rozlišující moudrostí. A teď příběh našeho eh, eh, oka dharmy, hm? O, tento učitel byl, z, e, učil různě abidarmu v různých e, klášterech v Číně a dostal se na horu Shen, kde byl e, zenový mistr, který sice neznal abidarmu, ale znal dobře nerozlišující moudrost z osobní zkušenosti. Přesto pozval tohoto mistra, aby učil Abidarmu, protože to též považoval důležité pro, aby měši měli hlubší pochopení toho, co dělají. A načež onen Fájen krásně měchům dal různé krásné přednášky o, o abidarmě, o tom, jaké jsou různé faktory vědomí, a jak, že, e, e, jak působí, jak je definovat, a tak dále. No a když odcházel, tak náhle se ho zeptá e, mr e, Shen, podle místa Hory, hm? velcí mistry e, meditace, Ať už v teráádové tradici nebo v tibetské, čínské tradici, indické tradici, většinou nechtějí, aby je zvali jménem, ale zvou se podle místa, kde žijí, hm? podle hory, hm? podle eh, vesnice, kde jsou. No tak tento mistr, jako místo Pajang, to je hora Pajang, místo Nanchen, to je hora Nanchen. Mr. Shen, to je hora Shen, tak ani nikdo neví přesně, jaký bylo jeho jméno. Prostě mistr této hory. Hm? A mistr této hory se ho ptá, e, příteli, e, ukáže mu dva prsty a ptá se ho, příteli, tyto dva prsty jsou stejné nebo jiné? <těž> Tati <těkujem> mu, aby darba moc nepomůže. <těkujem> Jsou stejné, to přece nemůže říct. Jsou jiné, to nemůže říct, tak to zkusí. Jsou stejné, ale přece nejsou stejné. Tak asi bo jiné. Jsou jiné, opravdu? Tak patří jiné ruce? Tak mistr, velký mistr, oko darmy, se zamyslí a vidí, že to oko dámy tak otevřený moc není, tak eh, duma, duma, duma, to v knižce ještě nečetl, tak eh, duma, duma, duma, na rozdíl od nás, kdo se učí darmu, ten většinou myslí na darmu, kdo se darmu neučí, jako my, většinou myslíme na blbosti. <laughs> A jelikož bysli nadarmo, tak má jistý vnitřní klid, hm? A duma, duma, duma, tak asi k něčemu to bylo. No a duma, duma, duma, a nakonec eh, si říká, tak já tak rychle neodejdu, tady asi je někdo, kdo něco poznal, co já jsem nepoznal. Tak zase přijde k němu po pár dnech a a, starý příteli, jak se vede? No tak Vede se dobře a zase okamžitě se optá další otázku, e, a kam, kam se chystáš? E, já se chystám jít tam na pole, kde teďka tam mněž pracují. No, a co? E, vidíš tady ty kameny před klášterem? No, ano, vidím ty kameny před klášterem tak ty kameny jsou e, ve vědomí nebo kromě vědomí. Velký učitel, samozřejmě Abidármi, obzvláště Mahajánová Abidárma, je skoro v hlavně škola pouhého vědomí, samozřejmě řekne, tyto kameny jsou e, ve vědomí. E, no, tak to asi, to bude trvat dlouho, než dojdeš na pole, co? <těkujem> tak se náš, náš mistr se znovu zamyslí, myslí, myslí, myslí, a v tom momentě mu mistr řekne, jestliže eh, Buda darma, oko darmi se otevře, hm? všechno dává smysl. A v tom momentě náš eh, učenec, se mu svítilo, hm? A osvítilo se mu to neznamená, že se, se stal budhou. Hm? Osvítilo se znamená, že dosáhli z tého poznání, které s ním zůstává. Jestliže dosáhl poznání, které s ním zůstává, na rozdíl od nás. Hm? Třeba mistr Mácu s námi dostal poznání které zůstává, a 20 let mlčel. Mr. nančen další další zenový mistr, dostal, se mu rozsvítilo. Když se rozsvítí, tak to znamená, že to na, už nás neopustí. Hm? Jestliže jdeme po cestě a máme jistý pocit, že se nacházíme v jedné realitě, to ještě neznamená, že se nám rozsvítilo. Pak jdeme, třeba a začneme se hádat se <laughs> <s> lidma, <laughs> tak to se nám ještě nerozsvítilo. Hm? Pak když nás někdo chválí, tak se radujeme, když nám někdo nadává, tak e, e, e, jsme z toho depresivní. Hm? To znamená, že se nám ještě nerozsvítilo. Ale, e, Body Dharma, to když přišel do Číny, tak se mu už rozsvítilo, ale že se mu rozsvítilo nikdo nepoznal, tak seděl devět let v hm, jeskyni a pak začali mít v něj víru, hm, že se mu opravdu rozsvítilo. A to znamená, jestliže se nám rozsvítí, tak to je vlastně vstup do opravdové praxe. Zatím eh, se jenom připravujeme na opravdovou praxi. Jestli a dneska večer zase máme diamantovou sutru, diamantovku, tak tam to vysvětlíme trochu obšírněji. Tam začíná to tím, že šrota pana, hm? který vstoupil do e, proudu darmy, jestli se myslí, že je šrota pana, tak není šrota pana. Hm? Opravdová darma je, jestliže e, máme. E, autentickou zkušenost nejáství, která s námi zůstává.